Зметикували, але діяти треба негайно, якнайшвидше. Сьогодні, завтра, післязавтра, може бути і пізно, пташка випорхне сильця. Оце і все. А відтак? Хай щастить вам, пане Осавуле. Наказ був недвозначний, і барабаш розкланювшись, поспішив додому. По приїзді зразу ж викликав до себе пешту. Розділ 14 Оглянувши вози і пересвідчившись, що всі вони готові до далекої дороги і витримають будь-які вибоїни, Кривоніс викрисав вогню, запалив люльку, присів під повідкою і задумався. Події останніх днів виразно пропливли перед очима. Ловив себе на тому, що хоч як заспокоював своє сумління, сумнів усе-таки крає в душу. Справді, чи правильно вчинив він, що не поїхав ладнати чату? Чи справиться з дорученням Максимко? Ну, послухають його порубки, зголосяться на заклик два три десятки бурлак, а що далі? Чи навпаки? Може, син якраз ліпше від нього знає людей у Вільшані? Бо живе там безвиїзно ось уже близько двох десятків років, тоді як він, Максим, тільки навідується туди. Навіть сусідів уже позабував, а їхніх дітей і поготів. Максим і парубків і бурлаки, літніх чоловіків знає чимало. «А вони скільки знають? Скільки між ними випищиків, безхатників? Скільки між ними скривджених, ображених, невдоволених? Скільки готових узятись до зброї?» «А тут Богдан упритьмом ніколи. Дружини нема, сини і дочки недосвідчені, самі не справляться, а слуги слугами». Вони роблять тоді, як хтось вилить, загадує або ж просить. А треба ж усе зрихтувати в дорогу так, щоб не бачили зайві очі. Треба завестись усім потрібним для життя з сім'єю в табірних умовах. Треба ж подбати не тільки про сім'ю, а й про супутників, а їх же буде не десяток, не два. Уже ж звісно, що в дорогу вирушать Три чигиринські сотні, не менше як сотню приведе Максимко. А харчів кожен козак візьме з собою тільки на кілька днів, тільки до Трахтимирова і Крилова. Пороху припасуть ладунку не більше, прокулі, може, й не подбають, а дорога не близька. А на Запоріжжі шляхецька залога... На січ зразу не поткнешся. Де ж же треба буде жити взимку, чимось харчуватися, якось зігріватися? А коли доведеться захищатися від ворога або ж на січ наступати? І куль, і пороху треба буде, та й треба. Ні, тут не менше потрібне пильне око, ніж там. Помітив, як зі світлиці вийшов Хмельницький і поспішив до хвіртки. «Куди б то в таку пізню пору?» – запитав сам себе. Підхопився і кинувся навперейми. «Куди, батьку Богдане проти ночі?» Полковник Кричевський кличе друже. «Щось скоїлось? Може, до ранку відклав би? Хто знає?» Просив зараз завітати. Незручно ж не зважати на прохання старшого та ще бувши на поруках. Та воно так, якось непевно, мову кривоніс. Що ж, іди. Не встиг Богдан зачинити хвіртку, як Максим кинувся до козаків, що помагали йому. Через хвилину вони примували на за Хмельницьким. Два козаки скрадалися по підтримці чотири йшли городами і заволками на впрошки, щоб пробратися під вікна полковницького будинку і засісти в дворі до приходу туди сотника. Час був непевний, треба було берегти свого ватажка, як зіницю ока. Сам Максим теж вибрався слідом за Богданом. Діставшись до полковникового обійстя, він знайшов затінок під повідкою, що стояла по той бік вулиці, притулився до стіни і принишк, не спускаючи очей свіртки. У дворі було тихо, на вулиці теж, здавалось, нікого поблизу немає, хоч десь за найближчими деревами мали пантрувати за докіллям два козаки. Таємний супровід Хмельницького. Кривоні спильніше приглянувся до ясинів, що стояли біля самої хвіртки. За одним із них щось ворухнулося. Максим занімів, не зводячи очей з ясена. Остінь хитнулася ще раз, зрушилась праворуч. Таки за деревом хтось ховається. Саме розвіялись хмари, і місяць так, Вияснив вулицю, що стало видно навіть стебельця бур'яну попід лісою. Максим помітив за десяток кроків ліворуч від хвіртки тінь одного козака, а праворуч другого. Значить, навпроти, хтось чужий. Його теж стало краще видно. Невисокий високий зріст, теж в козацькому одягу. Ось він повернувся. Видно його руки. Ова! Та ж він тримає перед собою пістоль, та ще й наставлений прямо на хвіртку. Сінешні двері в будинку полковника різко заскрипіли. На ганку почулись голоси, говорили двоє. Отож майте на увазі, пане Богдане, а що до виклику, то повірте.